Я звільняю вашу пам'ять, ви нічого не забули. Ви все пам'ятаєте. Так що відбулося 12 липня? Дванадцятий мав приємний баритон і був наймолодший у Великій Сімці. Пелішенко мав намір зробити з нього міністра іноземних справ. Мав красиве обличчя, носив вуса і коротеньку борідку, в яку переходили густі чорні бакенбарти. У свій час він за п'ять років закінчив Десятирічку, за три інститути іноземних мов. Раніше таких називали вундеркіндами. Палішенко натрапив на хлопця в одному з дитячих будинків. Відтоді вів його по життю зі сходинки на сходинку. Дванадцятий був один з небагатьох, хто знав сьомого досить близько. – як відомо? На початку 1994-го в Україні було досягнуто певної стабілізації інфляційних процесів. Але з початком роботи нового парламенту з травня розпочалася політична метушня, яку ми активно стимулювали. Прокомуністичний блок депутатів став некомпетентно втручатися в економіку. І нині, як говорив перший президент України, маємо те, що маємо. Теперішній склад Верховної Ради в більшості своїй прокомуністичний – Ця більшість висунула на голову у Президію Верховної Ради своїх ставлеників. Нею розроблена економічна програма виходу з кризи, яка реалізується. Програма ця суперечить програмі нинішнього президента. Прокомуністичні, чи як вони себе називають, просоціалістичні сили, мають більшість і в парламенті, а тому можуть розглядати будь-яке питання так, як це їм вигідно. Подібна ностальгія населення за добрими старими часами привела до влади колишніх комуністів у Польщі, Болгарії. Подібне спостерігається і в Україні. Отже, висновок перший. У Верховній Раді керівництво повністю за червоними. У президії Верховної Ради їх три чверті. В комісіях, скажімо, з питань економічної політики чи банківської їх теж чимало. Прем'єр-міністр червоний. Отже, Саме колишні комуністи визначатимуть найближчим часом політику у Верховній Раді. Напрямки їхньої дії різноманітні, тут і популістські, говорять про стримування інфляції, а приймають рішення про дотацію та грошові емісії, кричать про непомірні податки і нічого не роблять, аби їх знизити. Є примітивні методи, вимога відновити планову економіку. Нерідкі деструктивні та конфронтаційні дії. Блокуються ініціативи президента, борються з середнім класом, буржуазією, яка народжується в умовах ринкових відносин. Зустрічаються, як і в усіх парламентах світу, фальши і дволичність. У парламенті вимоги до миру, злагоди, а на власних з'їздах – заклики до насилля. Вони прориваються іноді навіть з трибун. Згадайте, депутата, котрий просив на кілька годин владу, щоб перестріляти всіх політичних супротивників. Все це полегшує наше завдання – проникнути в парламент, аби зруйнувати його зсередини і розчистити місце нашому парламентові. Як ви знаєте, ми орієнтуємося на мирний перехід влади до нас. Приклади Німеччини, Італії говорять про можливість такого шляху. Наші зусилля протягом двох останніх років це стверджують. На даному етапі боротьби за владу нам по дорозі саме з червоними. Як можуть розвиватися події в Україні найближчим часом? Є кілька варіантів. Перший – оточення президента переконує червоних відмовитися від тактики блокування і зосередитись на прискоренні ринкових реформ. Тоді можлива стабілізація, вихід держави з кризи але програємо боротьбу за владу ми. Другий. Червоні максимально загострюють протистояння президента і опозиції. Тоді, можливо, громадянська війна. Або російський варіант розв'язання парламентської проблеми. Тоді ми втручаємося і приходимо до влади. Третій. Президент виходить на референдум. Ставить питання довіри йому й уряду. В результаті – дострокові вибори. А у нас є шанс прийти до влади мирно. Четвертий. Прокомуністичний блок дозволяє президенту відправити парламент на канікули і регулювати проведення реформ указами. Отакий перебіг подій ускладнює нашу мету. П'ятий. Встановлення диктатури. Якщо це буде диктатура лівих, то реформ не буде. Спочатку почнуть стріляти правих, потім візьмуться за економічне перетворення. Коли переможе диктатура правих, можливо, вони і не будуть розстрілювати лівих, але диктатура тяжітиме до фашистської. Потрібно зробити так, аби диктатура була нашою. Шостий. Парламент вирішить зробити дострокові вибори, і при цьому варіанті ми маємо реальні шанси на владу. Перший і четвертий варіанти нас не влаштовують. При будь-якому іншому розкладі ми приходимо до влади. На сьогодні ймовірність того, що червоні парламентарії домовляться з президентом, невелика. Отже, робимо висновок. Час для виступу системи на політичну арену настав. Найоптимальніший час. Коли 12-й закінчив, запитань до нього не було. Витримавши паузу, Пелішенко сказав, Виходить, наш юний друг виклав свої думки чітко і зрозуміло, раз не виникає запитань. Тоді приступимо до конкретних завдань усім нашим структурам. Попрошу нічого не записувати, а лише запам'ятовувати. Першим завданням детектива третього розряду Володимира Яловеги став нагляд за общиною Великого Світлого Братства, головний будинок якої містився на Юрівці. Власне, Треба було вияснити долю опішнянки Марійки Чоботар, яка з дому втекла до общини. Мати дівчини, продавець сільського прудтоварного магазину, збилися з ніг, розшукуючи дитину. Хтось порадив їй звернутися в Астрею. Тренко доручив справу новачку. Той отримав фотографії зниклої і взявся за діло. За фотографією, один з колишніх юдмаліан нібито впізнав дівчину, яку бачив в общині. Четвертий день приходив сюди детектив. Знав, о сьомій годині брати і сестри виходять до міста хто за продуктами, хто продавати брошури та газету в братства, хто налови слабких душ. Увечері о 18 повертаються. Поміж тих, хто ходив у місто, Марійки, схоже, не було. Але того дня біля будинку на Юрівці було помітно якесь пожвавлення. Висока хвіртка у двометровому дощатому паркані майже не зачинялася вже зранку. Заклопотені брати і сестри снували туди-сюди. Деякі під'їздили автомашинами. Ті чекали їх хвилин двадцять, а потім від'їздили зі своїми пасажирами знову. Володимир перечував. Сьогодні він зможе побачити Марійку. Ще раз глянув на фотографію зниклої дівчини і зручніше вмостився біля вікна. З господарем будинку на протирезиденції братчиків Яловезі вдалося домовитися відразу. Одинокий пенсіонер з охотою взявся допомагати детективові. Він підміняв його на посту на перше ж прохання, ділився обідом і не раз пропонував ночувати тут же в кімнатці, що виходила вікнами на потрібний Яловезі об'єкт.